beti has lan egin dugu hegoaldeakin. gehienik e, horden kooperaatifa handi batekin, e, kaiku edo esnela, azten denorarotan izena duena, Donostian dena Ixiki harreman ona ginuen, e, beti ondo konpondu gira horiekin, joan den uda arte, eta joan den duan gertatu da gauza bat, horiek egiten zuten... E, Botoiletan esnea Casino Frantziako supermerkatuaren dako, bat milion pinta, kasik uh, guk uh, produktsioen ginuen esne guzia, eta laborarien zendikat uh, uh, haundi baten presioarekin, uh, Casinori uh, presioa egin ez dezaten gehiago beste aldeko edo Espainiako esnea uh, bere botoiletan saldu, bere markan saldu, Kazinok uh, jolako presioa ekin uh, hautsi beharrukan kontratua esnelatekin. Uh, Goornuak egindu presione haundia enpresedi. En Han ere eros dezaten Espainiako esnea eta ez uh, kanpukua, frantziakoa eta beste resumetakua. Biztanda uh, ahrazoa haundiak direla basaritaren eta lehenik hori itazgira Bana nere bistan da Hemingo mementuan gelditzen ziren 8 langile, bi administratibo eta 6 esnebilzale eta egun euh, lisientziatu hartu du pour euh, raison économique euh, sei euh, esnebilzale horik. Eta zuen kooperatifak segituko du? On, gure asmoa da naiozu begintuen beste aktibitatea zu ere kooperatifa euh, mailan eta ira horik euh, on Onza kugitzen dira, mementuan, e, horin atxigitzerat eta entxeratu gugira salbatzerat, bi postu langile mailean, e, zenta esneak egiten zuen, gure xifro daferratik, e, eta noita